Beniatkasenu, beraz, sozial ahloko, presiden tordea Euskal Elkargoan, pixka egiten ari gira, eh, sozial ahloari interesatzeko gotan, erranduzu, abenduan, kompetentzia, hartzea, boskatu izan da? Bai, abenduan hartu dugu, herri elkargo berrioktan, kompetentzi, bos kompetentzia berri, sozial mailean lehena, bai eta gero ekipamendietan, piscinak eta horik, eta gero ere uh, uh, multiserviz, zantre, serviz horien uh, uh, kompetentzia ere hartu dugu uh, bosten hartetik. Oren, sozial argloazta bala da? Zerg, eta zer egiteko xedea bada? Bon Hor, deia berdugu ikusi, zer inetan gien eskolerian, hori da estudie menon, Atsem, ikusiko dugu uh, zehenetan gena. Uh, Lantzatia du uh, bi studio lehenik hau tipien Ikusteko uh, eskoleria mailena zer egiten dena. Bai errietan, bai lehen erri elkargoetan. Eta biaren estudioat ere uh, analizde buzuen sozio da itzen dena. Uri da uh, sozial mailena, zehenetan gena. Eskolerian aski bagira bateta elkartete ari diena lanian, hola, e, sozial mailian, eta hori denak be ditugu e, e, listatu e, ikusi nok zer egitendian hortukia e, ez zutela helgarzatzene, e, Elkargo horiek eta lehen lana da horien e, eta kundatzia, eta ikusi zeiteuten eta zen beharrauten ere inkestak bidean dira, gero gogoeta bat izan da, lan bat izan behar da, dena bilduma bat egiteko eta diendeguzioriekin harremanetan jartzeko. Bai, hori da, lehen lana egiteko, eta gero, bigarren lana da, uh, ikusi zer herri elkargoan atxiko dugun, eta zer igorreko dugun uh, herrietat. Hori da, lana ahondien are, uh, baitez bada, Uh, lehenok herritipi guziek uh, sozial mailian beren herrielkargoa emanazuten uh, uh, kompetentzia, baina uh, eskoleriko hiria hundienetan uh, uh, hirie berek atxiki haute kompetentzia hori. Adibidez, horzen degiena? Baina, ba, ja, horzen degi, ta, uh, gaztetazun eta sozial mailian eh, anizeuza. Eta hori berdu ikusi, hea, bi modetan hiltzen aldugunez. Eta barnekaldeko sozial arduan Uh, atxitzen aldunez herri elkargoan ala berriz herrietat berden jorri, eta hori denak oa uh, esei egin egimert dugu nahiz uh, zerbait ez balimadugu dugu atxitzen herri elkargo berri hortan eta berriz herrietat joan da behaz behar ditugu laundu herriake uh, sozial maileko komitetzia honen uh, errezebitzen. Arte horten segitzen dira lanak pentsu dut lehen bezala edo nola, nola pasatzen da mementoan? Ba, ba, ba, lehen bezala bonguk uh, Aste guziz biltzen gira eta uh, behar dugu uh, hilaite guziz uh, uh, kundiak emana, haute txier eakutsi zehien gian, uh, hautu bat eginezaten em, hautu bat izain da, helduan uh, ustailian egiteko zer uh, errietat egiteko dugun zer atxekio dugun uh, erri elkarguan. Adibidez, agusagailu zentroak, orzendegiak, orzendegiak aipatu behitugu egun, eztea departamenduaren gain ere edo departamenduak ez ote du bere hitza hor? Bai, biztanda, departamendia urra da, eoiten nausia hundia, urra da, chef de fielda itzen dena, jarek du kompetentzia orzendiengien eta e, kudeatzeko, gu hor gira,